Melodie povestită Autor Nikita Stănescu Dragostea pe care ți-o purtam pe atunci făcea din mine un bărbat aproape frumos. Mă gândeam până la orizont și chiar izbutisem să mă gândesc până la soare. Erai atât de subțire și cu neagră ți-o lăsai fluturată pe umeri. Când vorbeai, glasul tău ucidea fantome și bătaia inimii mele îți dădea o col ca o planetă ce întârzie. Acum, când întâmplarea binecuvântată mi te-a adus în cale, soarele meu se întunecă și cerul și arată stelele sticloase ca să mă gândesc încordat până la stele. Lectura Maia Martin